Ipar eskoleriko mendiko lau sindikatek kudeatzen dituzte Siberu eta Baixen Afarroko lurkomunak. Baina badira beste herri batzu ere mendi direnak eta sindikatu eta ikaparte. Horiek dira, bidarrai eta bidiatu inarteko mendi aldeko herriak. Horietan kokatzen da sarako herria, Xarako ausapesa den bakitiala bordek espikatu dauku ber riesgosa zela. Holako editura la batian sartzea eta zer helbururekin sehasu dauku. Laborantzada beti uh, erdian, baina ezkitu neke berak eta interes berak guen eskualdean la, laborarietik tikitzen harie, baina ez da hortako jende kopuru tikitzen haie. Eh? Oha, ojuan oh, bueno, badie gauzo ikia uh, die, guai gogotat batetik eta zer baita mutantzia uh, a txikitzeko, eh, laborantzagoen eskualdetan eta zeko mendia eta mendia Mendialdeko egunta ehuntameka herriek, park naturer regional delako baten jutik ezartzia nahi dute aztertu, urteaten burian dute erabakia hartuko ea hori buruz abiatzen diren. Eta estudien egitekoa agitaniako laguntzak eskuratuko dituzte. Denadean, parken natural baten egitea ez, lan kolektibo horren segitzia, estela debaldetakoa erraiten zaukun Pepe Lamirrandek. Egin kompreditu dago horokorki Harike, eh, espaginen heltsene, eh, balias ikut jagu, goen prioritateik, komunite glo, skaleriko komunite da glo hortan. Eta eh, hoi ez badug egiten, eh, badak jagu, eh, itxasro ondoko herri handi hoiak, herri handik eh, batutera, eta gumentuza atzegi goen gira, ordin hori büzei behar jagu hai, eta goen lana balia behar.